أدلة إصبات الجزء أنه لو وزعت كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير من قسمنا غرص دي رحمة الله ليلة على جديد شرحنا غا ذکر دی ادله دا لپاره دی مسله منصور منصوره مخک مګو تاېویللي وو چې په دی کې د او لما و اختلااف ته چې هغه جوو چې هغه بیا قابلې تقسیم نه وي دا په خارج کې ستا او که نه په دی کې را دفلاسفه او دا دا چې هغه جوو چې هغه په خارج کې نووي دا نشته را د اهله سنت والجماعت آغايا كي موجود دا دغه ايته دغه جز په خارج کې موجود ده ترکب دي جسمه غله د اجزا لا تتجزا و نرا دلیل دليله 파ره د اهله سنت والجماعت کسرهم لا صدا نو دوی ايته دلیل 파ره د اس بعد د جزء الذي لا يتجزا دادا ک چرته جزء لا يتجزأ ثابت نسی فیل زمول خلوا لكنه طالبات فلمقدم مثله ووجد بطلان طالح ظاهر دا ذکا خلاف مفروض دا کفر د شریعت د فلاسفه وک ووجد ملازم د لازم د سکا چیر تا جوز الایتا جزا ثابت نسین و خلاف مفروض براسی وجدی مولازمی دادا ده چیر تا یو کور را حقیقی دا سړی پا سطح حقیقی بندی کیگ دی اس کور را حقیقی ستویلی کیگی کور را حقیقی عبارت دالا حغا جسم مستدیر نا څې کلا ته یو نقطه په یو ځای باندې فرض کئ نو مبدا په هند حرکت کې عین منتهاوي او یا دغه رخه عبارت ده له هغه سطح مستدیرنه څې کلا په وسد دي باندې اغه نقطه فرض کئ خطوت جميع الاذلات مساوی نو کور حقیقي اعداد د تویل کیږي چې په دې باندې یو ګول سطح اغایحاته کړیوی نو پدې طریقه باندې چې کله د پدې ځای باندې اغه یو نقطه پر از راي هغه ته حرکت ورک نو د اغه ځای نه چې کله داره شروع نو د کوم ځای نه شروع راغلې ده مبدا پدې کې عین منته او یا په مابند دې باندې نو سطحه مستدیر ده ته ویل کیږي یا قرر ده ته ویل کیږي چې کله په مابند دی ما باندې ته یو نقطه فرض کې نوبیا د دینه ختونه ټولو تر افوته برابر وي مثلا د طرف تم اغه 22 نو د طرف سبم 22 د طرف شلمتري د طرف سبم شلمتري ټولو اټرا په تب دغه ختونه برابر راغلي وي نو د څه ویلې کېږي کور را حدیثه سطح حقيقه دا عبارت ده لدینه سطح حقيقه دا عبارت ده لدینه چې اغه اغه کې انخفاض انخیفا او ارتفا نووي راغلی دغې اه ټول <سؤال> طرفونه برابر ووي سیخ مساوی سطهوي نو د دی او سط هغو پې زن سط حویل کېږي د جسم لره چې دغه دپاره ټول او هرز راغلی وي او مخ نه لري مخه نوزګوره دغه مخ د پاه ټول هم راغلی ده دد د پااروارزم راغلی دا نو د ته سط بیا که دا بدوندې انخیفا او د ارتفا نه راغلی نو دیتا سطحه مستقيمه وي لکيږي او کچير سا اغه انخفض ارتفاق ارتفاع کرا غليو نو بیا غير مستقيمه را نو وس یو سطحه مستقيمه را غليو فدې بندې د لپاسه کور را هټه کې خوده له کما مثلا یو ټوپکای یا یو مردکای گناي د راوخسه اغه د فدې بندي ولګاو نو تماس او اتصال د دې اغه خامخه په اغه جز بندي راغلي وی چ هغه به یا قابل تقسیم نه وي ولیک ته ماز د دې په جز عینو باندې راځین نو اوس دغه جز عین لکه د دې هغه په دغه سطحې جز عین لکه د دې هغه په سطح حقيقه باندې او په سطح حقيقه باندې اتصال د اجزا او د عبارت ویل خط مستقیم نه اوس ګوره د اسی خاصه پرته د په دې باندې یو نقطه ولګیدل بل نقطه ولګیدل بل نقطه ولګیدل بل نو دغه نقطه هغه عبارت له دا لخط نا عبارت ده نو دغه خطه پا سطح مستقیم بنده خط مستقیم وی نو اوز که شرطه تماس ده په پا جزعینو بنده راسی دي. نو بیا با آغا پا ده سطح که خط مستقیم پایده سی نو دغا خط مستقیم بنده با تماس ده دغا کره حقیقی راسی نو پا کره حقیقیه کی با آغا خط مستقیم پایده سی او دا خلاف مفروض ده زکموگا فرز کرده ده ده چې پهک را ح کې به په یغه بندې به په یغه بندې به ختهغا خط مستدیر کو خې مستقیم به په دی ک نه را ځي ځکه د یغې سط مست من د یغې ص مستدیې نو چ کله د یغې صح مستدیره ده نو خه په یغې کې راته د خ د خ به مستدیر وي که چېرته تماد د دی په نخت نو بندې را نو بیا به په کې بل پال خطي مستقیم پیداسي او دا خلاف مفروض ده د کموګه پر څکلې دا راته په دې باندې به یا ته خطي مستقیم نه کې خطي مستقيم به او دلته خطي مستقیم راغی خبره وګدسو ډیره د نوري خبره تریکر کې به لدی د سیویايت جزء لا ته دا په خارج کېستا والا فیلزم الخلف کرانوسي خلاف مفروض لازمي کې لکن متاليبات لن فلمقدمه مثله وجدی بطلانو تاریخو ظاہر ادا زکا خلاف مفروض مادر تولیتی دا کفر دا پا شریعت دی پلاسی پاوکی وجدی ملازم دا چه لازم چې چه کچر تا جوزی لایتا جزا موجود نسی نو بیا به خلاف مفروض را سی وی وجدی ملازم ادا چې چه کلمو گا یو کراحا کی قیر آواخلو او دې تماس و اتصال راولو لیوی سطح مستقیم سره نو لم تماسو الا بجزء غير منقسم نه د دې سره به اتصال نیوي مګر په داس یو جز بوي چې هغه بلایه جزاوی قابلیت تقسیم بنوي ولیک چیرته داس یو جزوي چې هغه قابلیت تقسیم راغلي وي نو بیا لم د په سطح مستقیمه کې دوه جز پیدا سول دوه نقطه پیدا سول او دغه دوه جز په سطح مستقیمه کې عبارت ده ل خط مستقیم نه نو تماس د په خط مستقیم باندې راغی انو خط مستقیم په کورې هټيتي کې پیدا څه او موږ فرض کړه دا چې ناپدی کور کې بو خط مستقیم وي خط مستقیم بنوي او دلته خط مستقیم راغی نو خلاف مفروض لازم څه نو چې کله خلاف مفروض باطلو نو تماس دي په جزائینو یا تماس دي کېږي په هغه جز چې هغه بیا قابلیت تقسیم دا هم محاله نو خامخا به د دې اتصال په یو جز را دي چې هغه به قابلیت تقسیم یو لکه معمولی جز بو وي یو کور را په سطح بند لګوي نو د دې به اتصال د دې سطح سره هغه په دومره معمولي جز بند را دي چې هغه به بیا تقسیم نه قبولوي فسبت الجزؤ الذي لا يتجزا نو جز لا يتجزا ثابت څه کنا دایرامات کوم زنه واسته خبره. دویم دلیل د دې لپاره دا ویل دویم دلیلی د دې لپاره دا ویل كي لا تجزي دا ثابت دا وله جز لا تجزي پا خارج كي موجود نسي نو لم تكوني خردلتو أصغر من الجبل لكن طالبات الون خل مقدمة مثله بيا دلل بنا دا فنمت دي قياسي استثنائي رفعيس دلل دستي ذكر كده كي حقا جزي حقا قابل تقسيم ندا دا پا خارج كي ستا وله دا پا خارج كي موجود نسي نو بیا بفرق پا ما بين دي اوري دي یا دی ولو دلو دی دانې او دی اغغره پا ما بین که پیدا نسی تالی باطل مقدمه مثلا وجه دی بطلانو تالی وی زکا داخل با دی حیاتو ندا چه دگا دی اوری دانه یا دی ولو دلو دانه دا دی غره نواره دا پوپیداله زکا کدی دی دی موقع دی, دی مساوات قائل سو نو بیا با اعتماد آل حسرانسی بیا خوبسترگو بندی اعتماد پیدا نسی چه اغیایی دغه خرداله سغه د نوته جبلناوت نه نه ده برابرې دي وجهې ملاظې که چېرته جو لا ته جزذا نهمننو نو بیا به د دوی په مابین کې فرق ولې راشي و ځکه چې سی غه او کې بره دا په اعتباردي کې للب دی اج وو دا په اعتباردي که سره دی اج او سره ده مثلا موغایو مسن موغو چې دغ لاس نه گوته د لاس نه وړه ولې دا غوته چې تقسیم کې نو د دی دینه سره هيڅ جوړیږي او لاسه تقسیم کې د دینه دی زر هيڅ جوړیږي مثال تور باندې پهو پهدلې نو اوس چې کله د یو د لپاره اجزا ډیرو د دی بل لپاره اجزا کمو نو کمو اجزا والته موږ څنګه ثابت کړو او د دی اغه ډیرو اجزا والته موږ څنګه بر ثابت کړو نو دا به کله ثابت هيږي چې کله ته تقسیم دی, دی کې په داسې یو جزء باندې ودرېږي چې نو رغه تقسیم نه وي تقسیم دی را شروع نو دغه ته تقسیم دی کاو مثلا هغه دی را تقسیم کړه یا د غنم د دانې تقسیم دی کاو نو هغه د لټه سیک او یو منو دی را واخیصله هغه د سل حصے کړل نور د سوجستور سیدلته هغه بس نور نه تقسیم دی اوس د دی کې براو سیغر معلوم سکنه مګیا یو چې دغه تفاحه و مڼه دې کې کې بر راغلې ده او په غنم دانی دانې کې سیغر راغلې ده ولې دې دې اجزا څو سو څو لسه د هغه بل اجزا څو سو څو مثلا سل dane پدې خو پوه شئ د اجدا کله ثابتي کې فرق څه کله مقدس جو رومونو چې هغه نور قابلیت تقسیم نوي تقسیم پدې کې را جورو کو را جورو کو را جورو په داسې ځای ته ور شي چې نور تقسیم نه قبلې وي او کدار نه ولو نو موږ دا ویلې شو چې دا خر دلا دا قابلیت تقسیم ده تر غیر نهايه پورې جبل هم دا قابله تقسیم دا تر غیر نهایه پورې مفصل فرق بینه ما ست تفریق ثابته شو وو په دې کې نه بیا خد ډوړه مسایي سورې یو هم <تفريقا صابت اسو؟ تصفيق> تقسیم قبلوي تر غیر متناهي اجزا پورې او هم تقسیم قبلوي تر غیر متناهي اجزا پورې بیا په دې فمابین کې څپر کم را نه غي خردله اصغر د اصغر د جبل نشو کنه نس ولا هیڅ پر کم را نه ځکه یو د فارمزارا غله غیر متناهی دی بل دی لپاره ازار ورننه ها غیر متناهی نو بیا خدای دوی په مابین کې فرق رانه غي اعلان کې دوی په مابین کې فرق څه وکنه نو دلیل ویې په همدې خیاتی استثنایی ده څه <تصح> صاحب ادار سره تسلیم کا چې جز لا تجزاست ده څه یو جز یا غنور بیا قابلیت تقسیم نوې دا موجود ده ولک دا موجود نشي نو بیا به فرق رانه سي بین الجبل والخردله لكن طالباتن في المقدمه مثله وجد بطلان التالي التالي ولا باطل ده وځکه فرق دی دوی په ما بین کې له خبیلید بدیهیاتونه ده کچیر ته دغه فرق نه مننه په دې باندې اعتماد علي الحثره نه ده او په دې وجد ملزمه دا څه لازم ده چې بیا وګور فرق رانه سي وځکه چې دغه موږ فرق ثابت وو دا په قلت دي اجزاء او, او په کسره دي اجزاء او. او قله او كسره ال تثابتي شکلته د یو جزومه نه چې هغه قابلیت تقسيم نه وي لکه مثل ته وایې لکه مثلا ته وایې یو خخته اغا د دیوال نه ورده ولې وزکه دیوال کې موږ تقسیم شروع کړو اغا چې دسی یو جز هم چې نور نه تقسيمې ده نو د دي دې مې یو لکه اجزا حاصل شول او دا خخته چې موږ تقسيم کړل دغه یو جز څومره سوالات دیږي نور تقسیم نه راته نو هغه زر اجزا ته تقسیم شوه نو د دې یو اجزا ډیرم نو دې موږ د کیبر شو او دې بل اجزا کمونه موږ د دې د شیغر خیال شو خدا کنه راځي چې کله دسی یو جز چې هغه نور قابلیت تقسیم نه وي اوس کته دسی یو جز چې هغه قابلیت تقسیم نور نه وي یو جز بندي قابل نه نو دا وایه چې دا یو دا انقسميږي تر غیر متناهي اجزا او پوري او دا د دا انقسميږي تر غیر متناهي اجزا او پوري خردله دا هم انقسميږي تر غیر متناهي اجزا او پوري جبل دا هم انقسميږي تر غیر متناهي اجزا او پوري بیا جديفه ما بین کې فرق بیا خو جديفه ما بین کې ሳይبانو هیڅ فرق نه راغی نو بیا به خردله ازغله د جبل نه ونه ګرځي نو ثابت چې جديفه ما بین کې تفاوت دا به دی هیده نو دا ثابت اسوله چې وجود د جزئیات جذابه هم به دی په دې ډول دلایل پوښی شوې دریم دلیل دریم دلیل دا ویلایره ریم دل لري دا ویل دا چې داګه چې سم مغوینو په دې کې په دې کې دې اجزا او افتراقمسته لکه موږ اجزا او مجتمع دي که کنه خبرت لارسو دا ځاو کې به افتراق راځي يا مثلا منه د دې اجزا مجتمעי چاکو ته د لاس کو نو هغه دټ ټو و ګ له یسې یس دیکه په اختیرات راغئ نو اوس معلومه دا دا چې دغه اجتمما دی اج دا له وجه د اقیضای زیات نه نه ده زات ددي مختي نه ده ولکه ضات مخت د اجېما لما قبل ل افترات ه بیا په اخترات نه را ځکه اقتیی ذاات بهغلت وه د اجتما نو د دی نه به دغه معلوون مخالب کېده ذکر تخلوب د مالو لایله ته عامنه د محلوی او د رنګ یفتیراق دام د دی اغه اقتزای ذاتی نه ده په و پیدل ولیک چرتي اقتزای ذاتی وای لکه ماقبل الاجتماع داو اجتماع پدې کینرسته خو چې کله موږ کتل په جسم کې اجتماع مو او د رنګ یفتیراق هم نو معلومه دا چې دا ذاتی نه ده دا بل چا له خوا ده او اغه بل شو نه ده مګر واجب سبحانه هو ده الله تعالی پدې کې د اجتماع ثابت وی او په دې کې افتراکم ثابتین نو وشمګایو چې الله تعالی په دې باندې قادر ده چې هغه داسې اجزا وته ورسې چې نور قابلیت تقسیم نوي او په او داسې جزبه ونه ورسې کې ونه دي دې جززه کچیر چې دغه جزبه ونه ورسېږي نور قابلیت تقسیم نوي ته دا خبره کې چې دا نورم قابلیت تقسیم ده په دې ده نه سره دی الله تعالی قدرت کرا شي نو قدرت دی الله تعالی هغه په دې بنددا چې الله تعالی نورم په دې کې نو بیا په یو ځای باندې د ریګي ولیک نه دريږي نو اجتماع د ازای غیر متناهي او بل په او اجتماع د ازای غیر متناهي او محال ده نو د یو چې دغه اجتماع په الله تعالی راوستل ده افتراق په دې کې الله تعالی راولي نو الله په دې قادر ده چې افتراق د شیوجو جز پورې دا نور قابلیت تقسیم نه وي نو بیا جز الایته ثابت څو په دروي دلایل وبنده اهله سنت والجماعت جز الایته جزاء ثابت کړی دا خدای ای چې کل کل ضعيفه دي درې دلایل وبندره کې اصلي دلیل چې مخکې ما درته ویلو نه ثابت ده اذا مزقتم كل ممزقين انكم لفي خلقين سبب را دي ان شاء الله تاسو دې واقواله بات جز قويترین ل د لالو د بات جز نه دا دا هو له ووز ات کته قیقينا ک چېر د یو لم تمماسه هو نو اتصال بين راغللي له دس حقیقي سره الله ب جز نه مګر فس یو جو سره من قسم لا تجزذاوي ولې از اللو ماسطهو بجوز اینه دا وجه ده ملازمه ده که قیاس طول ده خارج نویه از اللو ماسطهو ده که تماسهو اتسال رازیل پدس جوز اینه سرا نا پدس جوز اینه بنده لکانا فی ها خطونا نو پده که خط مستقم بالفعل وی زکا نقطه پا خطه تسطح راغلی ده او نقطه دسطح مستقم ده عبارت ویلسه خط لطنه جول صویه نو نقطه نجول صویه نو یو نوقطه بل نوقطه بل نوقطه نوټه یې اخلو خطا توا نو فال امه تکون خورراتن نو په خط بل په خط مستقيم بالفعل چراغي نو کول نه سولہ ځکه کو لري کې خط مستدیر وي ولیکن په جری کې خط مستقيم نه فلم تكن كرة حقيقية ندا كرة حقيقية ونقرد دلاو أشهرها مشهور دلايل وعين دلمشايخ بنزد علماو بنده وجهاند ودلايل دي اول دادا انه لو كان كل عين منقسمان كهري ومنقسم سلا إلى نهايتنا تر غير متناهي أجزا وبره نبيا بخر دلا أصغر لجبل نو نقرد لأن كل منهما غير متناهي الأجزا ذا كهري وديدي غير متناهي الأجزا دا او عزم وصغر اغا بيعتبار دي كسرته وباقلت دي أجزا وصرده دا خو ته تصوروي په متناهي کې چې په داس یو ذيو در کې څنګه نور قابلیت تقسيم نه وي ولې یو ازار وشماري سل وګرځي بل وشماري زر وګرځي نو یو بلوي بلوي بل بوډا کوي او که غیر متناهي واره سي خردلم غیر متناهي سي جبلم غیر متناهي سي په خصه پر کنه یو شي سول او دا واره یو شي دي نه نو سي نه دي معلومه دا د په یو ذيو در کې ته قلت دا سي یو جزء نه نور قابلیت تقسيم نه دا نجوز لا تجزا ثابت کوم زیس او اسانی دویمه دا دا ان اجتماع زایل جسم سے اجتماع اجزاء او د جسم دال ذاته <لستغ> نه دا و الا <سؤال> لما قبل <سؤال> الافتراقه <سؤال> کثیر تل <سؤال> ذاته <سؤال> وینو <سؤال> بیا <سؤال> به دی افتراق نه قبلاو او مګوینو چې دغه اجزاء مجتمع دي جسم افتراق لکه ما درته ویله تاسو د مجزا مرصنات چې کله خبر شو <تصفيق> فالله تعالى ، قادرونه نوله تعال قار د پهې خبره بند یخلوق افتراق س په کې ا اختراق راوللي ال الججز الذي ا هغه جز لا جزذا چا نورقابل تقسیم نووي ل ال الججز الذي ځکه دغ جزه تنا انه فيه چې د مږ پیغهې اختلا پرغلی ده کچرته دیدي افترات ممکنويله زیمت قدرت الله تال عليه نو پهې بندېم الله قدرت خووي دفان د لاجز دا ختن د خ قدر په نور می خدای قدر لفاره ديسي عجز رانس هو قدره دفعا للعجز والا لم يمكن او كممكن نوي افتراق قدره الله الخلد سر متالقي ديسي خو افتراق ممكن نوي ثبت المدعى دمه متعه ثابته سو اجس پیداسه چا نور قابل تقسيم نده والكل ضعيف